Як нещаслива мати приїхала з села в місто, пішла в лікарню, а там злі лікарі сказали, що в дитяти порок серця. Отож, поможіть, чим могіть, добрі люди. Це чому ж лікарі злі? Поцікавилась молода жінка з немовлям, коли мамаша, розповідаючи свою історію вдруге, дочалапала до четвертого ослона, біля якого стояв Христофоров. Громадянка з плакатиком миттєво повернула до молодиці дідове обличчя і кам'яно неупередженими словами заявила, бо за операцію вони вимагають тисячу доларів. «Подай, красуни, у мене й довідка є». Жінка спритно витягла на світ Божий помаженцію з початкою. Христофору подав кітірку. Жвавий радісний хлопчисько на руках у знемагаючої жінки скопив гроші потім звідкись витяг банан, слідом за яким випали 200-доларові купюри. Замурзана пані розгублено поставила пацана на ноги, підхопила гроші і швиденько рушила далі. За нею моторно пострибав хлопчик, підкріплюючи бананом, підірвані поруком серця, сидоньки. Але пораз жебраків на цьому не скінчився. Через деякий час у переповненому вагоні приміського потяга з'явилася доволі інтелігентна бабуся – котра почала щось скрушно бубоніти і прочитати. Майже відразу виникла якась нервозність в атмосфері. Бабуся рухалась проходом, продовжуючи буркотіти, і слідом за нею починали хвилюватись і гомоніти жінки. У чому справа? Мимоволі нашорошив вуха Христофору. Бабуся просить гроші? Ні, вона ще розжуриться і когось з пересердя вичитує. Вірус співчуття розпорошувався в повітрі. І от розкриваються двері. Чоловік з козацькими вусами у східній тюбетеці гідно реагує. Ваш вихід, артисти, справді, з тамбура з'являється скуєвчений підліток років 14. Водночас бабуся починає вогонь головним калібром. Вона хопає хлопчину за руку і починає дзяволіти. У нього мати сильно хвора, душа хвора. Просто больна, а батька немає зовсім. Майже, киває кошлатий сиротинка. А йому так соромно просити людей гроші, так соромно розпалює обстановку бабуся. Соромно, гроші, червоніють від сорому хлопчачі щоки. Дайте йому люди добрі, добрі, бентежиться підліток. Допоможіть, допоможіть. І прорвалась загата. Пролилась грошова ріщечка. Вищий пілотаж захоплено підмогнув Христофору у чоловіку тюбетейці. А бабуся продовжує колоритно голосити. Добре, що я його зустріла, я вирішила допомогти, бо він такий сором'язливий, а грошей-то немає. І знову луною щось ламке між Штенором і Басом. Немає! Хлопчик соромився що сили, опустив голову, сховав очі. Він навіть не простягав руку за милостиною. Все робила бабуся. Пана рішуче тягла на яму через юрбу, зупиняла перед спонсорами, збирала гроші і сама пхала їх жалісно йому в кишені. Мені стільки не заробити, зітхнув якийсь роботяга в будівельному комбінезоні. Певний час у вагоні нічого не відбувалось. Дрімота знову тягучою, лнньо павутиною оплутала обличчя. Після чергової зупинки, коли народ різко. Схлинув, Христофоров нарешті зміг сісти. Відчув, що стомився. Не тому, що стояв, а від побаченого. Тим часом у проході з'явилась молода жінка, котра вела за руку дівчинку років 4-5. Вона допитливо поглядала на пасажирів. Знову буде цирк. Христофором країв ока помітив її досадливо поморщис. Тут вільно? Жінка зупинилася поруч. Так, байдуже відповів Костянтин Михайлович. Жінка сіла поряд, взяла дівчинку на руки, через деякий час, зітхнувши, промовила. Ось їду до сестри Зайця, дожили, що навіть на білет грошей нема. Та я й сам їду Зайця, утішив попутницю імпозатних Христофору. Трішки подумавши, він поліз у кишеню і дістав розкішне портмоне, витяг кітірку. Ось можу поборгувати вас із людинолюбства, простягнув він купюру. Ну що ви, мені незручно, споленіла молодичка. Але ж вам треба якось добиратись до сестри. Ой, дякую, скознула оцінюючим поглядом жінка і взяла купюро. Невдовзі жінка встала і, посадивши дівчину на лаву, делікатно попросила. Пригляньте, будь ласка, за донькою, є на хвилинку. Добре, погодився Косітий Михайлович. Спасибі. Жінка посміхнулась і рушила до тамбура. Щойно вона вийшла, у вагоні з'явилось двоє чоловіків. Один літній, другий молодий. Вони не квапливо йшли по вагону і перевіряли квітки. Щоправда, не в усіх поспіль, а вибірково. Наблизились то Христофорова. Ваша дитина? Ні, жінка попросила доглянути. Дівчинка сиділа на подив спокійно. Вона роззиралась в різну біч, широко розплющеними блакитними очима і безтурботно посміхалась то Христофорову, то контролера. Добре, вимовий молодий, пішли далі. Секундочку, літній уважно глянув на Костянтина Михайловича і підгнув в Діщенці ваш квиток. Розумієте, я дуже поспішав. До відходу залишалась хвилина, почаз зніяковіло Христофору. Зрозуміло, зітхнув літній. Безбілетник. На наступній зупинці ви повинні зійти. Також штраф у п'ятикратному розмірі. Візьміть. Христофоров простягнув двадцятку. Молодий діловито взяв, сюну у кишеню. «Але ви повинні зійти. Зійду на своїй зупинці. «Е, ні, зійдете на найближчий. Така інструкція. Без білетникам бій. Ходімо з нами». «Але ж я заплатив штраф». «Не вередуй, домовимось», – співчутливо посміхнувся літній. «Просто перейдете в інший вагон». «Але дозвольте знову обору з Христофору. Що за дикість? Покажіть ваше посвідчення». «Не треба крику», – спокійно заперечив контролер. Інакше все буде по закону. Ось моє посвідчення. Він показав якусь заслинену ксиву з фотографією і початкою. Ну, якщо так, пішли. Христофор зрозумів, щоб вичерпати інцидент, треба заплатити додаткову винагороду без свідків. Такий, напевно,